Jag springer runt på ena långsidan och jag vet att de spelar en match. Det, det är mitt första minne av HV71. Jag vet inte om det hade så mycket med hockey att göra, men det ja, men är, det det är Precis det som, som många av oss har, tror jag. Mm. De här. Jag kommer till exempel ihåg att vi spelade ja, någon form av landhockey under läktarna. Vissa matcher. Då liksom snodde man några klubbor som stod någonstans. Och så var det några tennisbollar eller någonting sånt. Och så står man och spelade där, mitt under när matcherna pågick.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 efter g 18 då gick du vidare med annat inom saken eller lade du av eller hur, hur såg det ut? Det blev faktiskt så att jag fick bli assisterande tränare till Anders Olsson i J18 det året efter. Spännande att på något sätt fungera som ledare för sådana som man har spelat med året innan. Stoppa nu, hur, hur kommer det sig?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 Uh, och uh, året efter där så fick jag U14 uh, deras uh, nivå 2 lag så tränade de en säsong och uh, det var tufft uh, fick ett huvudansvar för det laget och kände väl att uh, det, var, uh, det var inte riktigt uh, så enkelt som jag hade, hade trott från början så jag bestämde mig att uh, det måste finnas något annat i livet än bara ishockey jag var då 19 år tror jag. Och hade i princip hållit på med hockey så länge jag kunde minnas. Så att jag valde att resa. Åkte ut och reste ner till Australien, Näseland, lite Asien. Och kom hem, började studera. Och fortsatte med det i 6,5 år. Jag läste till lärare, tog en examen för några år sedan. Idrottslärare och engelska lärare. Och...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 Ja, det, det känns som att det har varit ett par snabba kast, från spelare i i till ledare i i 18 sen U14 och sen ungdomsansvarig. Det är ju bevisligen så att du har gjort väldigt bra ifrån dig i de rollerna du har haft. Hur, hur viktigt är det att prestera för dig? Nej men alltså jag tror inte att jag slutar på med någonting om jag inte kan göra någonting till 100 procent. Jag tror det var därför jag tackade nej så många gånger för att jag ville avsluta någonting så jag kunde gå in helhjättat och